62. Egyik este felhívtam Thomas barátomat, Tomast, drága jó barátom, Henners fivérét, Tomast, aki annyira vicces és szellemes volt, Tomast, akinek ragályos a nevetése, Tomast a szebb napok eleven élő emlékét. A Clarence House-ban voltam, a tévészoba padlóján ültem, valószínűleg a jó barátokat néztem. Hello, boz, mi csinálsz most? Nevetett. Senki más nem hívta Bóznak. Herázi! ha -ho. mosolyogtam. Senki más nem hívott Harryzinek rajta kívül. Azt mondta, épp egy üzleti vacsoráról jött el, örült, hogy van kivel beszélgetnie, amit hazafelé tart. A hangja, ami annyira hasonlított a bátyjáira, azonnal megnyugtatott. Boldoggá tett, még ha nem is ő volt, Henners. Azt mondta, ő is küzd félben volt, más nehézségei is akadtak. A beszélgetés fonala óhatatlanul a legnagyobb nehézséghez, minden nehézség forrásához, Hennershez vezetett. Tomasznak nagyon hiányzott a bátyja. Nekem is hiányzik, mondtam. Ember, nekem is. Megköszönte, hogy felszólaltam egy rendezvényen, ahol pénzt gyűjtöttek Henners jótékonysági szervezetének. Ki nem hagytam volna. Erre valók a barátok. Magára az eseményre gondoltam, és az esemény előtti pánik rohamra. Aztán emlékeket idéztünk fel véletlenszerűen. Tomasz és Henners, Vili és én a szombat délelőttök, szombat délutánok, amikor mamival lustákodtunk, tévét néztünk, böfögő versenyeket rendeztünk. Anyád olyan volt, mint egy kamasz fiú. Az volt barátom. Amikor Andrew Lloyd Webbert mentünk mamival meglátogatni. Amikor Hennersz meg én letoltuk a gatyánkat, és mesztlen seggünket mutogattuk a Ludgrovi biztonsági kameráknak. Ezen mindketten nevetni kezdtünk. Emlékezett rá, hogy Hennerszel olyan közel álltunk egymáshoz, hogy mások Jacknek és Russellnek hívtak minket. Talán azért, mert Willinek és nekem Jack Russell terrierjeink voltak. Ó... Azon tűnődtem, hol lehet most Henners. Talán mamival van? Az afganisztáni halottakkal? Gangan is ott van vele? Thomas kiáltása zökkentett ki ebből a gondolatmenetből. – Bóz, jól vagy, haver? – Dühös kiáltásokat hallottam, dulakodás hangjait. Kihangosítottam a telefont, végig rohantam a folyosón, fel a lépcsőn, berontottam a rendőrségi szobába. Azt kiabáltam, hogy a barátom bajban van. A telefon fölé hajoltunk, úgy füleltünk, de a vonal már megszakadt. Nyilvánvaló volt. Tomaszt kirabolták. Szerencsére véletlenül megemlítette annak az étteremnek a nevét, ahol vacsorázott, a Butter's szíben. ben Ráadásul tudtam, hol lakik. Megnéztük a térképet, a két pont között csak egyetlen logikus útvonal adódott. Több testőrrel együtt én is oda siettem. Az szélén bukkantunk rá Tomaszra, az Albert híd közelében. Megverve, összetörve. Bevittük a legközelebbi rendőrősre, ahol aláírta a vallomását, aztán hazavittük. Útközben folyton hálálkodott, amiért a megmentésére siettem. Szorosan megöleltem. Mire valók a barátok?